Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu mai Guran La Europa FM Un foarte interesant dialog a avut loc ieri de la Tribuna Parlamentului între zic bine, liderul țării, domnul Liviu Dragnea și liderul mai mărunt al unui mai mărunt guvern al țării, domnul Dacian Cioloș. Dragnea i-a reproșat de la obraz Cioloș așa că nu e patriot, că a dat ajutor de stat decât străinilor, nu și capitaliștilor români, la care Cioloș i-a tăiat-o într-un stil care pe mine m-a surprins puțin. Una că nu l-am văzut niciodată pe Cioloș clocotind așa ardele nește de furie și a doua pentru că eu nu credeam că ardele ni se înfurie. Pentru mine, om care sunt crescut la țară, patriotismul înseamnă în primul rând bun simț, înseamnă a nu minți, înseamnă a-ți ține cuvântul și înseamnă să îți asumi ceea ce știi că poți să faci și nu mai mult. Pentru mine, patriotismul și țara sunt lucruri care sunt mult prea profunde pentru a veni cu ele să le expun în piața publică pentru a câștiga niște voturi. Deci patriotismul nu se dezbate în piața publică, ne spune primul ministru și, deși nu țin în mod necesar să-l contrazic, vă întreb pe dumneavoastră dacă nu cumva, dacă nu dezbatem patriotismul ăsta, putem fi siguri că el mai există ca valoare națională sau individuală? Dar chiar așa, care sunt valorile naționale ale românilor? Că uite, tot guvernul Cioloș pare a fi foarte aproape de un eșec, chiar și în încercarea declarată de trezirea conștiinței naționale, cred că știți despre ce vorbesc, prin intermediul subscripției publice brâncușa al meu. Subscripția se închide într-o săptămână și un pic, până acum s-au primit mai puțin de 50.000 de SMS-uri, deci eu ce să înțeleg din chestiunea asta? Că la cam atât se reduce numărul celor pentru care patriotismul reprezintă o valoare intimă, personală sau națională? Dar e așa... Noi, românii, ne declarăm iubitori de copii, toți, fiecare dintre noi, însă, iertați-mă dacă nici grija de copii nu cred că e chiar așa o mare valoare românească. Nu de alta, dar ieri am văzut la știri, ieri a căzut din nou un copil la Botoșani adevărat, în veceul cu groapă din curtea școlii. În timpul ăsta, pe la televizor, politicienii dăi talk show-uri cu blocarea de politizării școlilor și, totuși, marea masă românilor rămâne amorfă la chestiunile astea. Unii n-au. Altfel de VC-uri nici acasă. Deci de ce ar pretinde școlii să aibă mai multă grijă de copiilor? Alții poate au VC-uri poate au acasă, poate ai, copiilor au VC-uri cu canalizare și apă curentă la școală. Deci de ce le-ar păsa de un copil de la o școală dintr-un sat din Botoșani? O fi viața o mare valoare pe care noi, românii, o apărăm și o prețuim. Hm? Ce ziceți? Viața cui? Viața noastră? Viața polițistului gigină Vax? Mama acelui băiat plânge pe unde mai poate, săraca, da. Senatorii au votat că grangurele politic să nu poată fi nici măcar cercetat în legătură cu această faptă. Ce să mai vorbim despre dreptate ca o valoare națională când e clar că nu numai că nu ne-o dorim, dar cei mai mulți dintre români chiar se tem de ea poate considerați că Eminescu e o valoare națională ce trebuie respectată sau, uh, nu știu, știu și eu, Enescu sau Moaștele Sfintei Parascheva, nu contează. Deși am făcut această expunere cu un oarecare năduf, am decis să întorc, până la urmă, dezbaterea către ceva pozitiv. Mă gândesc că o să reușim împreună. Deci vă întreb, doamnelor și domnilor, care considerați dumneavoastră că sunt cele mai importante valori ale poporului român sau ale dumneavoastră personal? 0372 este numărul de telefon la care vă, insist, vă invit să sunați pentru a intra în direct. Vă reamintesc faptul că ne vedeți tot în direct și video pe site-urile europafm.ro, Biziday.Gro și pe toate conturile noastre de Facebook. Bună ziua, Liviu! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Um, proiectul Național cu Valorile Naționale s-a derulat de la 1848 încoace, în ceea ce privește istoria noastră. Prima dată am avut proiectul național, apoi am avut proiectul democratic după 89, pentru că nu numesc proiectul comunist după 47, apoi am intrat în Uniunea Europeană, am intrat în NATO. Care e celălalt următor proiect? Da, uh. să ziceți că nu avem un, un proiect... Da. Da, eu, eu aș propune următorul proiect. Ce ar fi să ne, ne referim, ce ar fi să, să punem noțiunea de cetățean român în rândul valorilor naționale? Suntem români deja a priori, statul național, român deja sa, deja există. E o chestiune istorică demonstrată, ce ar fi să vorbim de cetățeni român. Adică cum să vorbim de cetățeni români, că ce? Că ce? Care-i valoarea? Că nu mă prind. Valoarea cetățeanului român e dincolo de a fi român. Cetățeanul român are orice etnie. Așa. Se schimbă paradigma de, de discuție. Deci, nu mai vorbim de români, vorbim de cetățeni români. Deci, Liviu dumneavoastră, nu, propuneți, nu spuneți o valoare națională în care ați crede sau în care dumneavoastră ați crede că noi credem, ci propuneți o valoare aceea de a fi cetățean român. Dacă ești cetățean român, ești tare. Asta. Eu cred în valoarea asta și cred în nouul ăsta proiect. Ce ar fi să fim cetățeni români? Păi suntem deja? Nu suntem. Zău! Nu suntem. Zău. Jur pe buletinul meu! Poți să jur pe buletinul tău. Și eu am buletin de cetățean român, dar nu suntem cetățeni. Cetățeni înseamnă să ne facem treaba mai bine, să ne implicăm social, nu neapărat politic. Ești uh -huh. patriot dacă ești un cetățean bun, să respecti legea. Un spirit civic, ziceți dumneavoastră? Da, civilism. Civilism! Civilism! Aha. Deci, deci, e e uh, foarte haideți, larg ceea ce deci, propunem Eu știu, știu, poate fi foarte larg Dar e definit constituțional civismu? Suntem deja români Nu? Nu suntem deja A, români cetățenia e definită constituțional Da Dar suntem deja români, haideți să fim și cetățeni Zău că mă derutați, Ok, Nu, gata. nu vă derutez, Moise, nu Păi nu am Notez aici, să fim cetățeni români Mai departe, ce mai dezbatem? Păi eu cred că chestia asta trebuie inclusă în valorile naționale, pentru că nu a fost inclusă până acum. Până Băi, acum am fost români și atât. Ce ar fi să fim și, și cetățeni. Ne facem treaba, să ne plătim impozitele, să ne implicăm în educația copiilor noștri... <gătă> Ok, dumneavoastră cereți de fapt un mai mare grad de conștientizare națională, dar să știți că asta nu are neapărat treabă cu cetățenia. Cetățenia e o stare juridică, de fapt. Înțeleg unde bateți, dar nu cred că ați formulat-o foarte bine pe asta cu cetățenia. Pe de altă parte, dacă ziceți că neapărat cu cetățenia trebuie să fie că e scrisă și în Constituție, ne naștem cu ea, adică să nu ne propunem lucruri prea mici, mă gândesc, prea ușor de atins. Bună ziua, Iulian! Bună ziua! Sunteți cetățean român? Sunt cetățean român. Bravo, domnule, nu vă mai trebuie alte valori. Alo, uh, am da, da, da, da, am glumit un pic. Uh, da, sunt cetățean român, uh, nu am avut niciodată nici cel mai mic dubiu și, deși am fost plecat uh, la studii în sănătate și am o pozitivitate să rămân, uh, nu am rămas pentru că consider că eu pot face foarte mult Puțin așa de cât, cât poate fiecare dacă... Bine, hai să ne întoarcem, timp... Iulian, hai să ne întoarcem puțin da. cu dezbaterea către ceea ce v-am propus, aceea despre valorile naționale. Care credeți noastră că sunt valorile românilor? Păi, cred că una din valorile principale a este răbdarea. Ok, interesant. E de bine sau de rău, că nu mă prind? A zis păi că eu valori... Că e, eu zic că e de bine. Una din valorile noastre e că tot timpul am avut răbdare. Uh -huh. Oricât a fost de greu, poate da, cu dată valarea e mă exagerată, adică în sensul că prea multă răbdare mă poate în anumite situații când. Poate duce la să... supunere prea multă sau la defetism? Exact. exact de exact, exemplu, da. mie mi-a plăcut ieri când în Parlament când mi s-a apărut cioloș și-a pierdut răbdarea. Adică am zis că eu te domne un ardelean fără răbdare, jmecherie." Nu cred că și-a pierdut răbdarea Ba, ba, strângea din dinți Și își mai și a fost un pic, un pic indignat De da. cât de nesimțiți ar putea fi unii Ei, hai să, nu, putea... hai să n-aruncăm cu invective Că suntem la o emisiune civilizată păi Deci nu, asta Adică, la un moment dat când te-ai Adică, în sensul că vor, cineva îți vorbește decent Când te primește cineva în casă te, Așa și tu Îl, îl jignești Că mai a fost o jignire am văzut foarte clar că a fost o jignire. Da, ok, bine, răbdarea. Vă mulțumesc foarte mult, Iulian. E o chestiune interesantă. Acum nu știu cum să vă spun. Nu vreau să insistăm foarte mult pe ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament. Am vorbit la pastila Bizidei despre asta, am văzut că a fost foarte gustată și pe internet intervenția mea și vă mulțumesc pentru asta. Ieri ceea ce s-a întâmplat în Parlament și cu asta am încheiat, mi s-a părut că ilustrează cel mai bine zicala, nu oricine mă poate jigni. Cred că Cioloș asta vreau să-i spună lui Dragnea Tu nu mă poți jigni Bună ziua Cornelia Bună ziua Măise Vă ascultăm Grea întrebare pentru ziua de astăzi De ce? Că um, e mar sau că plouă? Nu, că e grea întrebarea în orice zi Dar parcă și când plouă și e urât Mai greu este să te gândești la astfel de lucruri Sau mai greu să găsești răspunsul um, Cred că da. După părerea mea, așa cum Cred că sunt mai multe românii, tot așa cred că și din pricina asta, sau prin urmare, și seturile de valori sunt mai multe. Când spunem, cred că, că, sunt când spunem că sunt mai multe români românii... În care banul este o valoare. Cornelia, când spunem că sunt mai multe românii, în general ne referim la faptul că o parte a țării noastre e mai dezvoltată, cea urbană, față de altă parte, cea rurală, care e și mai nevăzută și mai dezvoltată. Doamna, ce vreți să spuneți? Da, asta? Eu aș zice, eu, eu aveam o altă accepțiune a, a acestei teorii. Da, bun, ok. Atunci să zic doar că sunt mai multe seturi de valori ale românilor spuneam, sunt probabil o parte din român pentru care banul este o valoare. Pentru care parte? Pentru nu care dintre pe româniile pen... alea? Ce anume? Pentru care dintre româniile la care v-ați referit banul este o valoare? Național. Uh, pen, pentru partea aceea care ar face orice ca să câștige mai mult, orice însemnând și bine și rău. Uh... Cornelia, acum n-aș vrea să trăim în telenovele. Mie mi se pare că o majoritate simplă nu o majoritate simplă o majoritate relativă a românilor consideră că dacă muncește mai mult câștigă mai mult deci nu ar face orice orice în sensul de muncă dacă la asta vă referiți nu, nu, nu, mă gândeam la nu, nu mă gândeam doar la muncă sigur există foarte mulți români care cred că muncind mai mult câștigă mai mult și ăsta este un adevăr eu însă -mi merg pe acest principiu dar cred că sunt, există o parte a noastră care crede că pentru bani se poate face orice și că dacă ai bani, restul nu mai contează. În sensul acesta spuneam că pentru ei banul este o valoare. E o valoare, să zicem așa, în absolut. Bine, da, nu vă în tine, contrazic în mod, în mod departe, necesar. Zis... Vă întreb pentru dumneavoastră personal, Cornelia, care da. este valoarea națională care contează cel mai mult? Sau personală? Uh, pentru mine, valoarea personală care contează cel mai tare este familia. Și după aceea, patria spune, deși patriotismul la noi s-a devalorizat, din păcate, de mulți ani și pentru mulți ani mi-e teamă, dar eu continui să spun că sunt, sunt un român patriot, așa am fost crescută și nu-mi e rușine să recunosc lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru telefon, Cornelia. 0372069599 Bună ziua, Florin! Bună ziua, o întrebare grea într-adevăr Hai dumne, nu pare... vă mai plângeți atâta pe bune Deci plouă afară, da. da, asta e problema De ce întrebarea și grea? în alte țări, vin din alte țări, plouă și acolo Păi nu știu că văd un singur răspuns acum Singura valoare națională în ultimii 26 de ani S-ar părea că e PSD-ul în România PSD-ul e o valoare națională? Sper că ai sesizat și sarcasmul din vocea, nu? N-am sesizat A, e cu sarcasm da, e plouă afară și nici simțurile mele nu sunt așa, nu? știți Probabil de aia, având în vedere ce s-a întâmplat și ieri, da, asta e altceva. Vorbim de valori naționale, probabil aș spune cel mai important e ceea ce lăsăm în urmă copililor noștri. Sunteți de în continuare sarcastic? Bănuiesc. <laughs> da. Adică, dumneavoastră, vi se pare Ia că românii fac ceva gândindu-se la viitor sau carpe în frate? Da, corect. Aici se seză mai bine în sexul, Probabil ar trebui să ne să în urmă mai mult de ce, ce putem câștiga astăzi. cu oarecare fluctua fluctuații, dar v-ați făcut înțeles. Vă mulțumesc, Florin. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. George, bună ziua! Bună ziua, uh, Vreau să fiu foarte scurt. Uh, cred că Valorile pe care ar trebui să meargă Orice cetățean, cred că din orice lume Acum discutăm de România Ar fi credința, familia, demnitatea și onoarea Din păcate În 26 de ani Mie mi se pare că cele mai mari valori care au câștigat Au fost minciuna și lașitate. Stați așa, luați-mă ușor că e marciul bloc Deci familia, zis demnitatea onoarea, și onoarea Credința Valorile culturale Familia, demnitatea și onoarea Ok de ce? Le de ce? În 26 de ani, doar minciuna și lașitatea sunt cap de afiș. De ce trebuie dumneavoastră, în momentul ăsta, George, să raportați niște valori pe care le proclamați la, niște, la opusul lor? Adică nici dumneavoastră asta arată mieată mi că nici dumnească nu sunteți foarte convins de ce spuneți în momentul în care noi vorbim despre valori și dă familie de onoare, după care ziceți lașitatea și minciune, cred că Pe asta zice. Nu, au predominat cel mai mult. Dacă mai suntem câva care vrem, să ținem, la ce am spus mai devreme, primele credințe onoare, din păcate suntem extrem de puțini și nu mai reprezentăm. Un model, poate, pentru alții. Eu încă mai cred în noțiunea de credință, familie, onoare, demnitate, dar aceștia suntem, din păcate, foarte puțini și nu avem, o să zic, un eco atât de față de celelalte care sunt la pus opus, cum ai spus. Credință, familie, demnitate, onoare. Vă supărați pe mine dacă vă pun o întrebare? S-ar putea să greșesc, dar sunt doar curios, dar așa sună. L-ați să sunteți legionar? Nu, nu. Ok, atâta doar. Sunt, sunt un creștin, atât. Bine. Vă mulțumim. Deci, au zis, dar de ce nu? Dați-mi o valoare de asta creștinească. V-am zis, hai să mergem mai aplicat. Dacă vreți, hai să vorbim despre Eminescu, despre Lucian Blaga. despre. Care credeți, care e valoarea cine noastră de creștină? Sfânta Parascheva, v-am zis, dacă nu știu, poate. Moise, cine da? mai promovează cultura la televizor? Cine mai promovează. Păi ce, dar de se... ce? Dar dumneavoastră trăiți la televizor? Nu! Se mai poate face și la televizor, se mai poate face în școli, se mai poate face în discuțiile de zi cu zi între noi, să discutăm și altceva în afară de cum facem bani mâine, cum îl jignim pe celălalt. Am putea să discutăm simplu la, eu știu, când stăm la o casă, să mai discutăm și despre cultură. Bine. și despre, Bine, așa o, facem. George, vă mulțumesc. Încă o dată vă spun așa. Faptul că dumneavoastră vă raportați de fiecare dată la niște valori despre care spuneți că credeți în ele prin um, opoziție cu niște lucruri rele, asta sugerează că se sclatină valorile astea, din păcate. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Nu sunt mare psiholog și sper să nu vă fi jignit, George. A, e doar părerea mea. Ne spunem fiecare părere la această emisiune. 0372069599. Sebastian, bună ziua! Alo, bună ziua! Uh, sa Salut, măi, uh, știi ce vreau să Părerea că ca... eu cred că valoarea cea mai mare a poporului român. Cred că e puterea lui de supraviețuire. Că dacă ne uităm în ultimii 200 de ani, 300, 400 de ani, poporul român întotdeauna a fost nebunii să supraviețuiască. 2000? Și de la de ce val încoace? Eu mă refer de, de, cel puțin de la 1600 de când s-o terminat cu... de când 2001, când a murit Vitează. Exact. Eu asta cred că... Pentru că dacă ne uităm în Europa, noi tot ne comparăm cu popoarele din occident, Cred că nici așa rupturi drastice cu de care am avut noi parte, eu cred că nicio țară din vestul Europei nu, nu s-a chiar așa. Adică nici în Germania, nici în Austria, nici în Franța... Rupturi drastice? Au -au pus... Păi, de vecinii ungurii unguri, ați, au unguri, ați auzit? De vecinii ungurii ați auzit, noastră? Da, dar ei se pare că nu au avut soarta noastră. Ce, noi, ce da, vorbiți da, dumneavoastră? În ultima mie de ani, cred că Ungaria a fost de vreo trei ori ștersă de pe fața Pământului. Au fost ei mai tari învinți decât noi, cu asta de acord. Adică nu e, a fost răbdarea calitatea lor supremă, au fost mai arțăgoși, da? de fie, sau nu a, de fiecare dată, dar de multe ori... Dacă facem o comparație cu poporul maghiar, eu cred că poporul maghiar a fost mult mai mult ajutat decât poporul român din cauza faptului că a fost un popor catolic. Și din cauza asta, și înainte de bătălia de la Mohaci în 1527, au primit o grămadă de fonduri ca să-și pregătească armata. Din păcate, 16. e să construi catedale și alte lucruri. Dacă deci, și ce s-a întâmplat după Mohaci? Păi, au fost, uh, ca adevăr, o intrat sub suveranitate. dar... Uh, Domnule, i-au 1600... strivit, deci nu înțelegeți că i-au strivit cum s-a întâmplat și cu mongolii, 300 de ani mai devreme și așa mai departe. Da, Vreți... dar după 1699, de la, după pactul de la Austerlitz uh, Auster i-au fost Domnule, o în Domnule, componen... la fel s-a întâmplat a și în, în 1918 în caz că nu știți despre unguri. Ultima dată când... Mă înțelegeți? Hai că trecem mai departe. Vă mulțumesc, Sebastian. Interesante opiniile dumneavoastră. Dar v-am spus, opinia dumneavoastră de fapt, formulează valoarea răbdare națională pe care a spus-o cred primul cel care a intrat la această emisiune. Vasile, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Dați încet radio, că altfel nu o să puteți nici vorbi, nici auzi. Cei doi interlocutori dinainte mi-au anticipat un pic uh, și eu o parte din ideea mea. Așa. Uh, cred că fie, pentru fiecare valoarea este în funcție de pregătirea lui și de ce, ce, a, ce este el în viață, ce a vrut el să... Aia e valoare individuală. Eu vă întreb, care sunt valorile în care noi credem sau ar trebui să credem? Bine, acum, dacă ești la general, este România, vorbind și de români, și România face parte din spațiu european. Așa. În european nu poate fi separat de cele trei lucruri spuse de Manuel Bancu. Care... este o valoare românească, națională? Nu, nu la asta mă refeream. Ba, e, ba cred că e. Spațiu european, cultural. Așa valoric. Barroso, comisarul european, a intuit genial într-o conferință. Nu se poate înțelege Europa fără trei aspecte. Cultura greacă, dreptul roman și creștinismul. Da. Iar în poporul român, ca idee, nu poți să pui ca valoare valorile creștine. Da. Care sunt destule. Și dreptul roman, dacă tot s-a adus da. vorba. Perfect. E, valo și valorile grecești, dacă și stau să mă gândesc. Și individual ca o valoare, eu zic a românului, da. Care e mai rar în altă parte, e spiritul de jertfă. Spiritul românului de jertfă? Asta de jirfă, e, da. Asta e din ciclu cu mine ca și singur că eu fug mai tare. Nu, no, nu. No. Ce înseamnă spiritul românului de jertfă? Adică dacă mă cu atenție istoria, dar istoria reală nu ceea ce este prin cărți prezentate, uh, nu știu câți au avut răbdare care au avut o român în spațiul nostru aici. De ce ne mândrim cu răbdarea asta? Că sunteți că al treilea care pune probleme așa. E o realitate. E o realitate, dar e valoare națională, deci... De ce nu ne-am mândrit dacă e valoare? Dar vă întreb de ce e valoare. Este valoare. Acum dau și un exemplu, dacă îmi dați voi. Uh -huh. Când Vrăncovianu era sacrificat, știți, anul și de față erau ambasadorii europeni, da. care n-aveau nicio treabă acolo. Ei aclamau spusele celor de acolo, sultanul și celălalt. Măcar unul se intervine. Domnule, este domnitor creștin. Da. Deci, vedeți, uh, nu o știam că la istorie ce am învățat, am învățat nimic practic la mult, școală. Mult, brâncoveanu se predică în biserica din România. Nu! No. Dacă, dacă știți predice? dumneavoastră câți bani avea brâncoveanu și ce servicii secrete a dezvoltat el și păi servicii bravo, diplomatice și câți turci -a... a cumpărat Ias? el cu banii lui că nu au mai putut să-l controleze, poate Dar, altfel ați vedea de -a executarea așa. lui. Hm? Dar și se înlupă cu o cu mai înainte? La fel nu se știa din aribane. Ba da, știa unii din aribane. Făcea comerț cu tot spațiul european. Da, aveți dreptate. Vă mulțumesc pentru acest excurs istoric. Da, așa este. Moldova, la vremea aia, făcea mai mult decât țara românească comerț cu spațiul european, ceea ce nu înseamnă că era altceva decât o economie marginală, fix cum era și țara românească pentru Imperiul Otoman. Nu e tema de dezbatere de astăzi, dar nici nu ne ferim de ea. Era inevitabil să ajungem și la istorie. 0372069599, vă întreb, care sunt valorile românilor? Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, măițe! Vă ascultăm. Eu dau o părere din perspectiva unui tânăr plecat în străinătate de mulți ani și în Statele Unite și în Anglia și o principală valoare a românilor pe care eu am observat-o este disciplina, în primul rând. Deci față de aceste alte e. popoare, noi suntem foarte disciplinați în tot ce ține de cum ne comportăm în societate și educație și culmea că noi românii avem o părere proastă despre... N-ați fugit tânătate? în Albania cumva, nu-i așa? Nu, nu Atunci de ce ziceți de români, că sunt disciplinați în comparație cu cine? În comparație cu unde am trăit eu, cu englezii și cu alți imigranți care trăiesc în Anglia, în America Asta am observat eu, mă refer la tineri, să zic în primul rând Că fac parte din categoria tinerilor Bine, să vă spun că într-un fel vă dau dreptate, dar aici este vorba și de poziționare în raport cu altcineva. Ca tânăr venit acum 20 ceva de ani la București din provincie și eu pot să vă spun, dacă nu eram disciplinat și nu mă așezam pe muncă, n-aveam nicio șansă să rămân în București și ca mine probabil milioane. Mă înțelegeți, da. Alexandra? Da. La fel și să da, da, pe acolo pe unde vă duceți. S Ar putea, ca, nu știu, calculul să fie oarecum subiectiv. Ca să ajungeți la concluzia că disciplina da e o valoare națională în România Da și nu, pentru că noi românii vorbesc de cei educați, să zic plecați în străinătate Suntem priviți, uh, suntem foarte respectați în străinătate M-ați lovit în, în suflet, deci dumneavoastră ziceți că doar ei plecați în străinătate sunt educați? Nu, nu, nu. Atunci nu, nu. Sunt vă rog să reformulați. diferite categorii de români plecați în străinătate. Sunt unii, cum se știe, de exemplu, în Anglia, că se vorbește rău de români și după aia este o categorie de români care sunt considerați foarte muncitori, foarte disciplinați. Sunt mai multe categorii de români. Eu vorbesc în general, în mare parte românii, noi suntem muncitori. Muncitori? Și suntem disciplinați pentru că avem sânge... Și până la urmă și comunismul într-un fel ne-a format să avem o disciplină Uite, în ziua de astăzi Alexandra, sunteți tânără pe disciplină. cuvânt Deci nu aveți 30 de ani Nu <laughs> N-ai aveți. Pe atunci cum puteți să-mi spuneți mie că ne-a format comunismul muncitori și disciplinați? Bine, niciun pe am e uitați un... Un... acum, tinerii de astăzi nu mai respectă profesorii Nu mai respectă doctorii, nu mai respectă, respectă avocații Și pe vremuri erau respectați De unde știți asta? De deci, aici se strică, ni se strică și sistemul de educație, ni se strică totul Ah, doamne, câte prejudecăți există în legătură cu asta. Vă mulțumesc pentru telefon, Alexandra. Este opinia dumneavoastră și o respect, dar nu sunt de acord cu ea. Bună ziua, Cosmin. Uh, bună ziua. Vă ascultăm. Uh, dar, cred că Alexandra chiar tocmai mai fost îndreptat, am avut Măcar prilejul să formuleze, să formuleze ceva foarte concret și anume disciplină. Disciplina acolo. și munca, a zis Alexandra, sunt valori naționale românești. Ceea ce am observat. Deci, dacă, am observat. deci dacă ar fi așa, eu m-aș pensiona mâine. ce zice jobul meu în această meserie de, așa, de dat, jurnalist a încheiat. e primul om, nu știu, a de 20 de minute, e primul om care a spus ceva concret despre ceva. În rest am observat că majoritatea oamenilor când vorbesc despre orice, se așa la subiecte super mari, uh -huh. care nu pot fi neapărat tangibile. Vorbim așa ca să părem vorbe Vorbelate, ziceți, da? Da, și nimeni, nimeni nu vorbește despre ceva concret. Ia, C faceți noastră. altfel. Ce-ar fi să ne facem treaba noastră? Asta mică, din pe jurul nostru. Și în momentul ăla uh, e posibil să creăm un sistem mai închegat. De și valori. Atunci, na, o să ne putem... Uh, un sistem de valori. La da, uh, și o să ne permitem, după aia, să vorbim Nu vă aici. contrazice nimeni, să știți Cosmin Sunt de acord. Sunt de acord. Dacă dumneavoastră spuneți sunt patriot pentru că mă duc la slujbă, muncesc și îmi plătesc taxele, eu nu vă pot contrazice din punctul ăsta de vedere. Da, dar... măcar, știu, da. Acum, când vorbim despre religie, eu mă refer la ceva mai concret. Acum, cu religia. Da. Se construiesc niște lucruri. <gânt> nu știu dacă se au lucruri pe acolo, din catedrale și așa. Dar fiecare dintre oameni vorbește despre lucruri super mari, super de neajuns de, de o persoană de rând. Dar absolut nimeni nu vorbește despre lucruri care a putea să și le facă prin preajma lor. Bine, nici nu prea pot să vorbești la rea de despre asta. Fi, ba nu, deci, Cosmin, să ne, ne înțelegem. Nimeni... Dacă ideile pe care le exprimă seară de seară vecinul noastră la scara blocului vi se par niște valori naționale, vă rog să spuneți la această emisiune, că e una deschisă. Nu mi se par. Da, da, aș vrea să spun. Cred că valoarea cea mai importantă ar fi să vorbim bine mai puțin și să ne facem treaba noastră aia mică sau aia mare oh, să facem bine, vă mulțumesc pentru telefon Radu, bună ziua Radu alo, bună ziua, vă ascultăm da, bună ziua, uh, vorbiți despre valori naționale, care național? cei mai patrioti pe care îi cunosc eu români, nu locuiesc în România, nu se dau cu capul de pereți în fiecare zi în România de astăzi, ei da, într-adevăr sunt patrioti, au o idee bine tipărită în conștiință de patriotism. Dar uitați-vă la românii care locuiesc în România. Cât donează sânge? Cât au donat pentru statuia lui Brâncuș? Da? Despre ce naționalism pornim noi aici? Care este naționalul ăsta? Conceptul de național? Nu vorbesc de patriotism extremist, Vorbiți sau... de conștiința națională? Dar o conștiința valoare pe care... Dași... care... Care valoare dacă nu avem o, o idee de naționalism? Noi nu suntem un popor unit Noi nu, nu ne plătim taxele Noi uh, nu ne revoltăm Când niște măscărici fac ce fac În Senatul României Una din cele mai înalte instituții Ale statului român Păi știți ce da, scuz avem? Nu, Că nu ar ne trebuie ne să ne revoltăm în fiecare zi aproape Păi așa se schimbă lucrurile Nu în letargia în care suntem astăzi Și nu discutând Despre uh, Chestii care irelevante La televizor când, când vezi ce se zice la televizor? Renunță-mă la televizor. Am câteva emisiuni la care mă mai... Eu, eu am renunțat să mă mai duc la televizor. Da, deci, da, care e surpriza? O... Ok, da. Radu, hai să revenim, că dincolo de faptul că ați criticat, iertați-mă, n-ați expus niciodată, nici dumneavoastră, vreo valoare. Adică, ok, apreciez exigența dumneavoastră și observația că stăm prost în materie de conștiință națională, dar, știți, discuția de azi e despre valori și, de multe ori, conștiința aia de care vorbiți noastră este sudată sau măcar favorizată de credința în niște valori comune. De aia fac emisiunea de azi. Deci dumneavoastră, despre ce valori vreți să ne vorbiți? Pe de certa ne certat ne-aș Da, nu știu, nu-mi vine în minte nicio valoare. m tot în în ce ar putea să sau ce ar putea să unească poporul ăsta la un nivel de concept. Ce ar putea să lunească. Eu nu, nu văd, adică da, toți suntem mândri că avem niște costume naționale mai pomenite. cine are costum național acasă, măcar un dulap? Sau că avem niște dansuri populare extraordinare, cine știe să, la, să le danseze în țara Nu văd ceva, un concept care ne-ar putea uni pe noi ca popor, indiferent că ce nii avem. Bine, vă las da, să vă mai gândiți, dacă vă mai vine vreo idee, știți numărul 0372069599, vedeți că e deschis pentru România în direct doar între 13 și 14. Petre, bună ziua! Uh, bună ziua, domnul Vă ascultăm! Eu vreau să intervin foarte scurt și vă propun două concepte naționale sau două simboluri naționale pe care nu sunt mai de românilor. Să am... vorbiți mai aproape de telefon, că oricât aș ridica eu nivelul sau de fâșuitul și mai tare. Da, zic aș propune două simboluri naționale pe care cred că orice naț națiune le are: imnul și steagul, pe care noi, din păcate, ca și națiune, nu prea le E ca și cu cetățenia. Deci, de noastră propuneți niște simboluri care deja există, bineînțeles. Nu, de albastru, galben și roșu este tricolorul nostru, imnul deșteaptă te române, cred că toți, dacă îi întreb, zic chestia asta. Ne vorbim de a le respecta. Ne respectăm, gata. Da? Eu asta nu știu dacă respect că nu mult multă lume este a. Dar hai să e înțelegem partea asta cu respectul. Eu, de exemplu, m-am officat prima dată rău de tot, că când, când sub tricolor, ca să zic așa, sau când a devenit reprezentativ național, pizurcă condamnat cu suspendare. Mai țineți minte. Am înțeleg, ele, da, Ce dobitoc trecunos, eram, da. au trecut 2 ani de atunci și acum avem principal partid de guvernământ care are unul condamnat cu suspendare. Ba mai mult decât atât, l-am și numit din capul locului șeful la țara România, domnul Liviu Dragnea, care tăvălește prin parlament pe, pe primul ministru, mă înțelegeți? Deci iertați-mă că mă oftic că acum 2 ani nu m-am putut gândi la așa ceva când m-am supărat pe Pizurcă. Scuze domnul Pizurcă. Da, eu am înțeles foarte bine, dar m-am zis, nu știu, noi ca sinați nu nu mai avem respectul acest aparat. Trebuie să deci, doar la un m am fost plecat în Turcia de câteva zile și am văzut pe toți simbolurile acolo, cel puțin ca cu este aproape apropoa orice colț sau străzi, pe orice clădire foarte importantă. Foarte deci dacă punem steaguri peste tot, tot, ziceți dumneavoastră că țara va fi va crede mai mult în niște valori, da? Nu țara, nu. nu spuneți, spuneți că îmi pun eu la oglindă oameni. la mașină. Oamenii, oamenii poate ar crede în ceva Oamenii poate ar respecta acel ceva, ar crede că e un simbol Dar nu ne faci să-l Gata, Petre, promit că Îmi cumpăr eu și eu O fâșie tricolor, am văzut la frații Moldoveni că am fost peste prut în weekendul trecut Îmi pun și-o la oglindă frumos Ia să vedeți ce poze frumoase am făcut Dacă îmi permiteți, dacă vedeți că L-am observat, cum ne-ați fratit, cu reculorile Seagul Național, faceți emisiune să vedeți câți Dintre români știu culorile pentru da. că am avut, în, când eram copii, un cântel Roșu, galben și albastru este al nostru tricolor Și acum când citesc Constituția Să vadă că în Constituție stă scris Albastru, galben, roșu Alin, bună ziua Alin? Da Vă ascultăm nu mai, vreți să intrați? mai vreți să intrați? Da. <laughs> Doresc S-a împărțit tabăra în două A simboliștilor Și a celor cu valori Reale, morale Uh, aș vrea să subliniez personal, părere personală Că simbolistica ce e în jurul nostru Nu știu dacă ne ajută foarte mult Să ne uh, raportăm la o viață morală Scuț, În funcție emoția... de simță estetică al fiecăruia dintre noi da. Adică... Aș, aș vrea să punctez din punctul meu personal de vedere... Nu mai ziceți cu punctul de vedere personal da. și părere personală. Iertați-mă, trebuie să apăr limba română la această emisiune și de câte ori cineva zice asta, nu știu cum să fac să-i spun. Doamne, nu mai ziceți părere personală. Vă ascultăm. La emisiune intram tot felul de... Și să ține ai României, mai mult sau mai puțin. Și vă mulțumesc pentru de asta. Practica. Doar să mă iertați că trebuie să vă atrag atenția. Vă ascultăm. Valorile morale care ar trebui, respectate de români, ar trebui să ne întoarcem cumva în timp și să mergem să vedem ce au determinat pe cei înaintași din vremurile vechi da. să fie patrioți. Ce a determinat să conducă țara, să apere țara, să fie niște uh, cetățeni cu spirit civic, cum a menționat uh, cineva înaintea mea. Mm, atunci... Depinde cât vă duceți înapoi în istorie. Vedeți, încă o dată, se face această greșeală. Nu exista concept de națiune și cu atât mai puțin de conștiință națională pe vremea lui Ștefan cel Mare sau a lui Mihai Viteazul. Da, da, pe vremea lui Ștefan cel Mare, totuși, dacă să, să ne gândim după ce se orienta Ștefan cel Mare a fost un om religios, Da. care așa este. a avut o, o ținută morală religioasă. Ah, dar... nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu stați un pic. Ștefan cel Mare era un domn căruia îi plăceau și petrecerile și doamnele peste tot pe unde se ducea, îi plăceau da, dacă... la nebunie. Deci, lăsați o pe asta. Deci, Într-adevăr, identitatea, să spunem atunci, era mai degrabă religioasă decât național. Asta am vrut să subliniez. Okay. Iar plecând de la acea identitate religioasă, ne trezim după o lungă perioadă de timp, astăzi, noi, că nu mai avem niciun fel de valoare. Suntem un popor dezorientat. Noi deci, nu avem niciun fel de morală. La momentul așa. ăsta, e, e o părere. E o părere. Eu, ex, eu, eu, eu nu mai văd o valoare. Deci noastre ați să spuneți că nu avem valori. Uh, nu, ar, uh, singurele valori ar trebui să ne întoarcem cumva în timp și să vedem ce a determinat pe cei dinaintea noastră ca să aibă acel spirit civic. Mm -hmm. Ce? Dacă a, aveți un răspuns religie, sau doar ați vrut așa să în mă contrariați pe final nu, nu, aș vrea să menționez că totuși uh, un fundament religios, hai să luăm decalogul care e valabil pentru toată lumea. Mm -hmm. Și care, atenție, dacă... este precreștin. Uh, creștin Deci creștin, să, adică să rupi dinții, să te zis, să rup dinții o... celui care ți-a spart fața Nu e o chestie creștinească Iisus ne am învățat altfel Adică să fim atenți la Da, dintre noi avem o apartenență religioasă Indiferent sub ce cupolă Domnule ne... ați înțeles? Deci de, de, eu, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră și în regulă atâta vreme cât nu facem niște uh, confuzii. Valorii... Adică de, de ce trebuie eu să, să mai adaug anumite legi despre a cinsti părintele astăzi, când legea asta a fost dată de acum 2-3 mii de ani? De ce nu aplic ceva care a funcționat sau care funcționează în alte sisteme? Pe vremea lui Mircea cel Bătrân a funcționat? Personal, dacă mă uit în istorie Pot să spun da sau nu Nu știți, mi se pare mie Vă mulțumesc pentru telefon, Mariu Și vă invit să vedeți cum a pornit Conflictul Dăneștilor cu Drăculeștii Și după aia, acum nu știu cum să vă spun Credința e în regulă E ok, e o chestiune intimă Cum zice Cioloșca și despre, despre patriotism Religia e un pic altceva Nu vreau, n-am nimic cu religia Să nu mă înțelegeți greșit Însă Trebuie să înțelegem treburile astea. Marius, mai avem timp? Mai avem un minut. Marius, bună ziua! Bună, este. Vă și la obiect, din păcate, doar ambiția o mai avem. Ambiția! Ha, da. Suntem Ambiția și dăm voi să spun de ce. Ambiția. Câteva milioane de români au ambiția să pună ceva de mâncare pe masă. Câteva sute de români au ambiția să stea în funcții. În câteva funcții? funcții de în funcții. În, în, în parlament, <laughs> Câteva în sute... De Donă, mic, sunt oameni. zeci de mii de români pe funcții, să știți. În sistemul, de dacă mii, vă referiți la sistemul public. Da, da. Okay. sistemul purui, bineînțeles. Și la privat, uh, să știți, sunt ăștia cu ambiții pe funcții. Și ce e rău am... în asta? Uh, eu am spus doar ce valoare avem. Ambiția. Mai avem 30 de secunde. Ambiția spuneți, dumneavoastră, că este o valoare națională, mai ales. Da, ambiția să punem ceva de mâncare. Și sigur nu sunteți OLTEAN. Nu. <laughs> Bine. Ok. Deci, asta cu ambiția. Sună bine rău, dacă ar fi așa adevărată. Sincer să vă spun, eu am unele dubii. Oricum, discuția de astăzi mi s-a părut extrem de interesantă. Chiar dacă sunt convins, la început, probabil că v-am derutat un pic. Poate, poate e timpul să vorbim mai mult despre valorile astea naționale. Poate începem să ni le creenăm mai bine, să le înțelegem și poate așa vom avea și o direcție. Vă mulțumesc, ne auzim și mâine.